PLU berriak hamar urtez milako bat erritar gehiago intzin ikusten du senperen, zazpi eun taberogoit hamarbizitegi gehiago. Horien eraikitzeko, ogoita hamarbostek tara atxiki dituzte, eta legeak baimentzen du horietarik euneko irutanoita bostetara ino impermeabilizatzen aldirela, hori sobera da, oposizioan den elgarrekin esenpereren taldeko dominik idearten iduriko. Gukatxean baten dugu, han dela. Jakinez senpereko erria manurroski ezagotuara ere ualdent, eta senpereko egia uhaldeak egiten dituela dan sariatik azkaine arte. Eh? Errig guusia trebesatua dela. Eta horri uh, buruz kezkatuaak gira pixkat eta nahi ginuzke jakin eh, xetasun xe gehiago behar den bezala gauzgusiaak kondutan hartuak izan direnez, Irizku hori behar den bezala kondutan hartua izan dunez pierre Mariuz bom hau uzapesako hartarazten du bere aldetik aintineko kargualdian ja da gune horri eraikitzekotzt ezagia zela eta hortarik abiatu direla. Uuzi evonrjouté une OAP, une organisation d’aménagement et de production de logement. Tout cela e eh bien dans un cadre très complex. OAP hori geitu diogu, irigintza kode komplikatu baten karrietara, eta partaide publikoek, segurtatzen dute ingurumenaren aldeko sol, lujen ikerketen bidez, autatu gunea de egokia dela, de bereziki gure erri aldean, nunu aldea ahiskoa, hartua den. O l'inondabilitea e forteman prian konta, Opozizioak bestalde populakuntzaren emendioari doakion ekipamendu publikoen eskasa zpimagatzen du, baita lantzelaien falta ere, lehen puntuari begira, hau dio dioa intzin ikuspen guzien arabera karkulak egin dituztela, ez urte baten geinen ikusteko baizik eta amar urteren geinen, eta lantzelaiei doakien ez, etzela baitezpada espada mailan ikusi behar baizik eta lur mailan, eta senperetik urbir instalatzeko lekoa duten lantzelaibatzu badirela.